Скільки часу потрібно бридкому, нематеріальному чорному псові, щоб дістатися з Оренгоя сюди, чи встиг би він за місяць з гачком? Але я не запитав. Я відчував, що вона не знає. Розділ двадцять перший. Сівши на свій приміський, попри хвилювання, яке зростало щохвилини, я миттєво відключився.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 Зараз я озирнуся і побачу, що діється за спиною. Один раз я навіть зупинився, щоб зробити це, але знову рушив далі. Я боявся не чорної плями, що плестиме за мною краєм дороги на відстані кількох кроків. Навпаки, я усвідомлював, що боюся зараз озирнутися і не побачити її. Що тоді буде? В мене народиться надія, що все скінчилося що сам того, не підозрюючи, я зробив щось таке, що позбавило мене жахливого переслідувача. Я боявся в це вірити, бо мати таку надію, а потім втратити її, означало б для мене кінець. Майже кінець. Наряд чи в мене залишилися після цього моральні сили, щоб і далі боротися у посудині без дна.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 Останнім часом ця істота переслідувала мене настільки наполегливо, що варто було лише опинитися самому, він незмінно нагадував про себе і про те, що мій час поступово спливає Охоплений цими думками, не розбираючи, куди йду, витягаю ключа з кишені, він лежав біля сходів Нерухомо поклавши велику лобату голову на лапи, лежав просто перед Ганком. Я побачив його останньої миті. Ще б кілька кроків, і я би наступив на нього. Це був ступор. Я закляк на місці з ліхтерем та ключами в руках, не відчуваючи вже практично нічого. Щось повзло по моєму плечі. Це був ремінь сумки, яка, як сталося мені, беззвучно впала до ніг Він ніяк не зреагував Голова лежала на лапах Буки його ледь помітно рухалися здиблена чорна шерсть зливалася у темряві, утворюючи якийсь горб на місці загривка Він лежав тут і чекав, коли я повернуся Ліхтар у моїй закляклій руці світив кудись під ноги, і його світло падало на землю, за якийсь крок від місця перед сходами. Я несміливо поворухнув рукою, і промінь пересунувся ближче до нього. Ще. Тепер у колі світла опинився його хвіст та задня лапа. Я побачив кіхті та зваляно облізлу шерсть.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 я знав, що злякаюся його ще принаймні один раз. Тоді, коли настане розв'язка. За якусь мить перед тим, як усьому буде край. А зараз відчуття жаху просто притупилося. Протинявшись хатою майже до 12-ї, без найменшої спроби щось думати та аналізувати, я все-таки зібрався і пішов до поїзда. Залишалася ще одна справа, яку обов'язково мав завершити. Мені потрібно було побачити Світлану, принаймні ще один раз. Вона прийшла з роботи, як завжди, пунктуально четвертій, хоча ми й не домовлялися про зустріч. На її обличчі з'явилася така довгоочікувана справжня усмішка. Склалося враження, що, підіймаючись сходами, вона якраз думала, а чи не стою тут я, спершись на поруча. Стурбованість її очах свідчила про те, що її справді непокоять мої проблеми. Виглядаєте ви, чесно кажучи, не на п'ять з плюсом. Щось сталося? Розповідайте, – наказала вона, – а я грітиму обід. Я уважно слухаю. І я виклав їй усе, що зі мною сталося. Це виявилося невиконанням роботи за шаблоном. Не треба було думати, лише методично і без особливих емоцій механічно переказувати. Вона все помітила і зрозуміла, що це погано. А далі мені довелося важче. Я мав їсти, а також слухати і сприймати те, що вона казала. І якщо з першою проблемою хоч якось вдалося впоратися, мляво перебираючи ложкою, якщо й жував і ковтав, то друга виявилася складнішою. Практично нічого з її слів не сприймалося. Я тільки розумів, що мова йде про уренгой, мішку шамана, каліку з села Галяви, діда з надлісного – Петра Гончарука, Жанну, Семена, мого товариша Сергія. Воловити ж якісь логічні зв'язки було понад мої сили. Я розумів, що вона не вказує мені на щось конкретне, а висуває нові припущення та теорії. Мені уявилася виснажена людина серед океану, яка вишукує якісь додаткові сили, щоб пропливти ще кілька десятків метрів, тоді як до берега залишалося багато миль. Я погана господиня? запитала Світлана, що зовсім не смачно. Ну, що ви, дуже смачно, сказав я. Просто в мене останнім часом поганий апетит та й намагаюся зосередитися на тому, що ви кажете. «Я бачу», – сказала вона. «Я все бачу і розумію. І ви мене сьогодні непокоїте більше, ніж будь-коли. Залишайтесь в мене. Вам конче потрібен сеанс гіпнозу. Побачите, зранку будете зовсім інший. Добре відпочинете, у вас буде свіжа голова, і ми ще раз про це поговоримо. Дякую, відповів я. Не треба. Я не хочу. Правда, не потрібно. Справи не такі вже погані, як вам здається, я поїду. Залишайтеся просто так, без гіпнозу. Однак ви в мене краще відпочинете. «Ну, чого вам зараз на ніч туди їхати? Будь ласка, лишайтеся, я вас прошу». «Я не боюся його», – сказав я, не дивлячись її в очі. «І мені справді треба додому. Я повинен побути сам і подумати». Але ж ви не здатні тепер думати». В її голосі відчувався відчай. «Ви зараз не здатні на це?» «Ну, будь ласка, залишся!» Вона підійшла зовсім близько і зробила спробу взяти мене за руку. Слабкий ненав'язливий запах її парфумів охопив мене, і в ньому десь дуже глибоко відчувся ще один, зовсім інший, її власний запах. Мені стало її шкода. Шкода до сліз, навіть більше, ніж себе – до горла підкотився клубок. «Зроби мені кави на дорогу», – попросив замість відповіді. «Якщо можна». Вона вийшла з кімнати в розпачі і нічого більше не сказала. Я подивився її слід і тільки тепер зауважив, що замість традиційного спортивного костюма на ній був приємний домашній халат по фігурі, на комір якого спадало гарне біляве волосся. Такою мені хотілося її запам'ятати. Я тихо відчинив скляні дверця та книжкової шафи і поклав на книги заклеєний поштовий конверт без напису, а потім так само тихо зачинив їх. Нарешті до мене повернувся стан давно забутої душевної рівноваги. Вона відчувалася навіть тоді, коли, зіскочивши з-під ніжки приміського поїзда і пройшовши кілька десятків кроків, я звернувся. Так просто, для годиться. Адже я знав, що він там. Чорна пляма з обрисами пса беззвучно рухалася за мною на відстані лише кількох кроків. Я не боявся, бо знав, що це станеться не сьогодні і, напевно, тому, що нарешті зрозумів, я не здатний нічого вдіяти. Я йшов, відчуваючи його спиною, і думав про Світлану. Мабуть, вона не часто відчиняє дверця та тієї шафи. Але колись вона таки поліза до неї по якусь книгу, і тоді побачить конверт, якого ніколи туди не клала. Звісно, вона розкриє його, і знайде маленький срібний ланцюжок зі знаком водолія, її знаком. А потім витягне клаптик паперу, невеличкий, так би мовити, лист, у якому прочитає те, що я написав. Дорога Світлано, мабуть, ми більше не побачимося. Скажу щиро, мені прикро, що таке насправді можливе. Адже спогади про тебе – це єдине приємне, що залишилось у моєму житті. І якщо це все-таки станеться, хочу, щоб ти знала. Я нічого не міг одіяти. Дякую за все, що ти для мене зробила і хотіла зробити. Хочу, щоб у тебе залишилося щось на згадку про мене. Будь щаслива. Завжди твій.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 Згадав знайомство з Борисом, Григорієм, Семеном та іншими. Наші спільні справи, проведені разом полювання. Потім я згадав Жанною все пов'язане з нею до найменших подробиць. Дивно, що ці спогади вимагали так мало часу. Все було ніби сконцентровано, стиснуто на якійсь фантастичній стрічці, що пропливала зараз переді мною.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 і він могли б дозволити мені виключити свої напрямки з моєї карти. Та це було неможливо. Промайнули переді мною інші образи – Сергія, Різбєра Каліки та Діда з Надлісного, хлопців з Петрової бригади, Васюхи з напарником та Тимофія Губіна – випадкових людей, посередковано причетних до моєї невеселої історії. Тому і спогади про них не зайняли багато часу. Останньою згадкою була Світлана. Наша вчорашня зустріч пригадався з написаного мною листа. Гарний вийшов лист. Невже вона колись прочитає його як лист з того світу? Невже таке можливо? Я знову згадав її обличчя і пожалкував, що мені не вдалося на прощання подивитись ще раз її очі з такими гарними, ледь помітними зморшками втоми на нижніх повіках, не крізь окуляри. Я довго лежав. Вчора вона так багато говорила до мене, а я практично нічого не чув. Шкода.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 Я несподівано відчув роздратування. Вона, фахівець у таких справах, принаймні більше, ніж я, не удостоїла його навіть словом. Я не чув її доводів учора, я вірив їй, але змиритися з цим не міг. Хай там що, я не здатний був ігнорувати його. Що він таке?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 «І несподівано я відчув натхнення. Напевно, це останнє натхнення вітчею. Хай так, але мені хотілося діяти і зробити йому хоч щось. Хоча б якусь шкоду. Щоб його бридка без ока морда не глузувала з мене. Щоб він знав, не можна катувати мене донесцями».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 Власне, в те, що його вдасться знищити, принаймні зараз, я не дуже вірив. Хай так. Але мені потрібно завдати йому хоч якоїсь шкоди. Довести самому собі, що таке можливо, що з ним можна боротися. Мене бісило усвідомлення того, як він безжально та методично робить свою справу. Несподівано я пригадав старовинну гравюру на замках своєї рушниці. Порівняння напросилося мимо волі. Існують породи гончаків, які не летять за дичиною, як інші, в суцільному екстазі, з божевільним гавкотом, з надією схопити її. Такий гончак іде по сліду спокійно та неквапно. Натомість він ніколи не загубить сліду і не втомиться, здатний робити це годинами і навіть днями. А десь за деревом, заручившись терпінням, тихо стоїть месливець. І звір, що плутає сліди, намагаючись позбутися невтомного переслідувача, який учупився на море п'ях, рано чи пізно пройде поблизу нього». Гримить постріл. Все скінчено. Я підвівся вражений цією принципово новою думкою. А якщо я теж його дечіна? Що як він, наче той весловухий неповороткий гончак, не може завдати ніякої шкоди і лише лякає здобич, тобто мене, своїм невтомним переслідуванням? У такому разі Повинен існувати і той, хто причаївся десь в очікуванні моменту, коли я нарешті опинюся там, де треба, щоб натиснути на гачок. Хто він? Осягнути це було понад моє розуміння. Я відчував себе нездатним на це». А поки що мене переповнювало бажання перекусити навпіл хоча б того, хто виконуючи волю господаря, біг за мною, заганяючи у пастку. Та нічого конкретного вигадати я не міг. Усі мої ідеї розбивалися об один факт. Пес був нематеріальний. Він не залишав слідів на снігу, йому не шкодили постріли з рушниці, його ніхто не міг. Побачити ніхто крім мене? Отже, логічно, що не завдадуть йому шкоди й вогонь, й вода і електричний струм? То чим тоді на нього діяти? Можливо, існують якісь поля, наприклад, електромагнітні або щось подібне, які могли б впливати на такі явища. Але як це здійснити? Все здавалося нереальним, та й не гарантувало успіху. І все ж таки, і це доводила історія людства, не може бути такої зброї або сили, проти якої немає захисту, проти дії. Потрібно тільки її винайти. Досі я схилявся до ідеї впливу на нього матеріальними способами. А що як піти кардинально іншим шляхом? Якщо він не є об'єктом матеріального світу, цілком логічно спробувати діяти на нього якимись нематеріальними силами. Якими? Що найвагоміше я міг застосувати проти нього? Я миттєво пригадав розповіді Світлани. Злість? Ненависть? Я і так ненавидів його. Та йому було байдуже. Він спокійно робив свою справу. Що ще? Піти в протилежному напрямку? Полюбити його? Запросити до хати, дати і підстилку, і миску? Нісенітниця, маячня. А що як? Світлана казала, що є чорна та біла магія. От якби вони могли на нього подіяти. Та ні. Я на цьому не розуміюся. А Світлана читала про це, казала, що знайома з якимись теоріями. Якби це допомогло, вона запропонувала б мені. Все не те, а що як його вб'є просто моя байдужість. Коли він побачить, що я його не боюся, і я вхопився за цю ідею. Він був Нематеріальний і діяв тільки на мої почуття, емоції, на мою свідомість, тобто на такі ж нематеріальні речі, як і він сам. Я повинен був позбавити його місця в цьому просторі, не дати їжі та повітря, а ними для нього був безперечно мій жах. І тоді він піде від мене. Я, наче потопельник, за Соломинку схопився за цю ідею, адже вона була моїм останнім шансом. Та легко виявилося сказати, я не боюся, важче справді не боятися. Я опинився перед завданням, рівень якого явно мені не під силу. Можна переконувати себе донестями, але керувати власними емоціями та почуттями – я вперто продовжував цей безглуздий аутотренінг і розумів його марність. Я не міг примусити себе не боятися його десь там, у глибині підсвідомості, так само, як і любити або, припустимо, хотіти, щоб він залишився зі мною назавжди. Людина не здатна себе в такому переконати. Я міг би зараз вийти за двері, піти куди завгодно, аби зустрітися з ним – і я відчував себе здатним на це. Але щоб не боятися в глибині душі, отже і цей спосіб мені нічого не давав. І раптом божевільна ідея, наче блискавка, простромила мою свідомість. Від неї навіть стало стикотно. Я не міг примусити себе не боятися його в підсвідомості, але міг це принаймні продемонструвати йому.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 Але ж в мене тільки від думки про це вже охоплював вічей. День минув непомітно і за вікном уже смеркло. Не тямлячи, що роблю, я підвівся і одягнув куртку. Здоровий глуст підказував, що не варто цього робити. Та ні, він не підказував. Він кричав криком, але я не слухав.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 Я розумію, що не спроможуся на цей короткий, можливо, фатальний рух. Іти назад виявилося значно важче. Настільки, що не вірилася, що вдасться. Але я зміг. І відчув, як він рушив за мною. Я зачинив двері і упав на ліжко. Не треба ніяких експериментів. Не варто витрачати зусиль. Не варто прискорювати час. За кілька днів пес зробить це сам. Розділ 23 І ось я сиджу і згадую цю страшну і дивовижну історію, яка вже давно залишилася в минулому. Немає ні жаху, ні приреченості, ні чорного обса без очей. Замість нього біля мене сидить інший пес –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 Здавалося, все було так недавно. Білі пелюстки з вишень кружляючи, обсипаються на землю. По вулиці чути горкіт машини. На подвір'я заходять люди, вдягнені у форму, лише один у цивільному. Мені ти цей рук якийсь папір. Що це за папір? Я ніяк не можу його прочитати, але відчуваю щось погане. Дехто з них заходить до хати.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 «Везіть це до...» – каже той, що у цивільному і називає адресом. «Навіщо? Адже я не збираюся туди переїздити». Вони сідають у машину, і ось уже нікого немає. Але ні, один із них залишився. Той з що у цивільному, і в руках у нього моя рушниця. Він злостиво сміхається і цілиться. «Боже, він цілиться в Світлану!»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 Він зупиняється, і ось просто мені в очі дивляться чорні отвори стволів рушниці. Він сміється. Зараз, відстані трьох кроків, він вистрілить і картеччу розірве мою голову на шматки. Я знову кричу, довго і насамовито. «Це все, що я можу зробити». І мене розриває на шматки яскраве світло, а я все кричу і кричу. Так, я справді кричав. Не здатен розплющити очі, я тямив, що кричу, прокидаюся, але ще кричу. Тільки тепер, закривши рот, та я зрозумів це.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 Мене переслідувало відчуття, що цей сон я вже бачив колись. Ні, не може бути. Чорт забирай. Але звідки ж тоді це відчуття? Щось подібне мені доводилося чути. Знайомий сюжет. Тільки де? Де я міг це чути? Я вже колись торкався цього свого сну. Але моя запаморочена голова була зараз, мов, комп'ютер, який замкнуло. Відповідь не приходила. Я сів на ліжку. Щось крутилося десь тут, у нетрях моєї пам'яті, і ось, ось повинно було. Я згадав. Згадав. Це була історія, яку розповідав мені діто надлісному.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 або актор запрошений зі сторони, якась людина, котру я раніше бачив, його образ якої несвідомо залишився в моїй пам'яті. Звичайно, невідомий режисер додав своїх штрихів трагічному сюжету. Напевно, ним був мій запалений мозок. Отаке От кіно дароване мені наостанок.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 Це був Петро Гончарук. Я тільки грав його роль. Отже, і Буран рятував не мене, а його, Петра. Але це ж було кіно, і Буран також, напевно, лише грав у ньому чиюсь роль. Доля моя нещасна, чию? Чию роль грав Буран? Невідома сила підкинула мене і поставила на ноги. Я кинувся вперед і штовхнув перед собою двері. Це був він. І він сидів за два кроки від розчинених дверей чорною плямою у болоті під рівним холодним дощем і дивився на мене своїми незрячими очима. Зараз у суцільній темряві я не міг бачити пошматованих грудей, куди вдарила гаркушена куля.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 Оцього самого, що сидить переді мною, який не бачить і не залишає слідів. Отже, пес насправді існував. А що як? В мене аж дух перехопило. А що як у моєму дивовижному сні зовсім не було відхилень від реальних подій? Що як цей сон, подарунок долі, мій останній шанс? і я взявся його аналізувати. Тобто Гаркуша, привласнивши частину Петрового майна, міг стати володарем і цієї рушниці, моєї рушниці. Виходило, що це не Гаркушена рушниця. В мене була рушниця гончаруків. Свого часу вона належала старшому лісничому графа Лодзінського і переходила у спадок від батька до сина, поки останнього з цих лісничих, Петрового батька, не застрелив Гаркуша. І якщо слідство встановило, що старого лісничого застрелили з власної рушниці в притул цілком імовірно, що Гаркуша, заволодівши якимось чином рушницею, вистрілив у старого гончарука і втік, а її залишив на місці вбивства. І ось уже пізніше, допомагаючи розкуркулити Петра і привласнивши частину його майна, Гаркуша вдруге захоплює рушницю, а далі, далі якщо вірити сну, цей Зімсон у руках убивці продовжує свій кривавий шлях, і саме від його пострілів гинуть дружина і дитина Гончарука. Але й на цьому не закінчується. Вже у повоєнні роки, підкинута і захована на горищі його нової хати, вона стає причиною арешту Петра, його ув'язнення та вислання. Та й на цьому не заспокоюється виродок, який став справжнім прокляттям родини гончаруків. Не інакше як старі зв'язки в органах дозволяють йому знову заволодіти рушницею, конфіскованою в Петра під час арешту, він наче відчував потяг до цієї заповітної речі. Бажання володіти нею стає для нього непереборним, і ось уже через роки знову лунають постріли. Падає мертвим вірний пес, захищаючи господаря, і сам Петро Гончарук. Ось фінал. Я зітер краплі з обличчя тільки тепер відчув, як сирий холод охопив моє тіло під мокрою футболкою. Я вже давно тремтів, як у пропасниці, а темна постать пса так само нерухомо сиділа переді мною, гублячись у пітьмі. Тремтячими руками я обережно зачинив двері. Тепер цією рушницею володів я, що це могло означати для мене. Та як не дивно я розумів, розумів завдяки Світлані. Без неї мої шанси дійти до суті дорівнювали б нулю. Через цю рушницю відбувся той самий перерозподіл нематеріальної енергії, в даному разі енергії зла. З допомогою цієї зброї протягом багатьох літ зло перекачувалося в одному напрямку – від Гаркуші до Петра Гончарука – всі ці роки одна людина кривдила іншу, причому зв'язок з нематеріальним відбувався тільки через один і той самий матеріальний об'єкт, оцей старий Зімсон 907 року випуском, який дбайливо відреставрований, лежав зараз переді мною на столі. Першу порцію енергії було передано тоді, коли Гаркуша вбив старого гончарука. Друге зло скоєно, коли її саму, сімейну реліквію гончаруків, той же Гаркуша назавжди відібрав у Петра. А далі? Далі пішло-поїхало. Хіба може бути більше зло, ніж смерть близьких та рідних людей, дітей? Хіба може бути більше зло, ніж роки, проведені на чужій землі в неволі, в злиднях та приниженнях? Адже, якщо вірити сну, саме цю рушницю і підкинув тоді на горище хати гончарука винахідливий Гаркуша. І знайдена під час обшуку, за іронією долі, саме вона знову стала причиною його подальших нещасть. Хіба може бути більше зло, ніж смерть вірного друга, яким, напевно, був для Петра його відданий пес? Мабуть, гончарук уже й не вважав за особливе злоту мить, коли, діставши кулю в груди, помирав у сирому весняному лісі наодинці зі своїм довічним ворогом і катом, втрачаючи останню надію на правду та помсту. Надію, яку забрав у нього Гаркуша з допомогою цієї ж рушниці. І ось тепер ця енергія кривди та зла, що протягом років старанно нагніталася з одного нематеріального простору в інший, рвалася, прагнула до рівноваги і готова була вибухнути. І важко оцінити наслідки цього вибуху, принаймні для мене. Я вдягнув суху білизну і вбрався в мисливський одяг. Вісля цього розібрав рушницю. Мій страх кудись подівся. Жах буває і Я ж тепер усе розумів, принаймні так вважав. Мені було шкода, що все так сталося, та назад не повернеш». Я ще раз густо змастив частини рушниці, загорнув кожну окремо в суху ганчірку, просякнуту мастилом, і поклав усе у великий поліетиленовий пакет, який міцно зав'язав. Я розумів, що мушу її позбутися, гадаючи, що тепер ніхто не міг володіти нею без небезпеки для себе. Шлях був далекий, тому лопату тягнути з собою не хотілося, і я причепив до пояса великого мисливського ножа. Вимкнувши світло, вийшов за двері. Він сидів тут. Зберігаючи дистанцію, я обійшов його збоку і попрямував до краю містечка. Лише раз мені закортіло озирнутися. Пес, як і належало, ішов за мною на тій самій відстані. Навряд чи його тепер варто так називати, але чогось кращого я придумати не міг, та й не відчував потреби. Адже хай би що це було, і я хотів з ним розпрощатися раз і назавжди. Ось ось мало світати, дощ припинився. Йти гостинцям не хотілося, і розрахувавши приблизно кут, я пішов на простець швидко, наскільки дозволяла багнюка під ногами. Однаково так вигравався час. Поступово розвиднімося. У весняному лісі було свіжо і водночас парко. На пагорбах збирався ріденький туман, який зовсім не заважав орієнтуватися в незнайомих місцях. Швидка ходьба розігріла. Час від часу на схилах траплялися розсипи пролісків та інших лісових квітів. Це було дивовижно. Близько чотирьох годин я простував лісом і нарешті вийшов на пагорб, з якого віднілося село Надлісне. Напевно, отакій самій весняній порі тут стояв і Петро Гончарук, думаючи свою гірку дому, і не підозрював, що за кілька хвилин впаде у ці лісові квіти. Пес сидів поруч. Тільки здіймалися його боки, крізь які проступали ребра. Іноді мені навіть здавалося, що я чую його дихання. Взагалі за останні години моє ставлення до цієї незрозумілої істоти змінилося. Я вже зовсім інакше дивився на нього, і все ж таки не міг без здригання бачити чорні отвори його очиць. Сівши боком до нього, я відпочив кілька хвилин. У лісі панувала тиша, тільки пташині співи і наше дихання. Я скинув куртку, витяг з піхов ножа. Відгріб ногою листя і заходився копати Яма вийшла завширшки в дві долоні Довга, заглибшки вища коліна Я втупав на дні землі і поклав пакунок з рушницею Тут вона і зогниє років за тридцять-сорок Від цього не врятують ні мастило, ні поліетилен і все ж таки зігнувшись, я зав'язав кінці мішка ще на два гудзи, а маленький кінчик, що лишилося, зрізав ножем під самий вузол. Кинувши на пакунок шмат кори, я нагорнув викинуту землю, а зверху притрусив листям, так ніби тут нічого і не робилося. І тільки тепер розігнув закляклу спину. І він сидів поруч і дивився на мене. І коли ненароком я заглядав у його чорні діри, виникало жахливе враження. Цієї миті здавалося, що я не належу собі. Весь холонучі я відводив очі. Таке відчуття неможливо витримувати довго. «Ну ось», – сказав я, – «роби з нею, що хочеш». Тепер треба було йти, і від думки про це серце знову стислося, а що як він не залишиться тут, що як знову піде за мною, що тоді, що б сталося тоді я не знав, і тому вдягнувши куртку ступив крок назад, він не і я ступив ще крок і ще він сидів на місці. Я зрозумів, що більше ми не побачимося. Все-таки мені важко було піти звідси просто так і назавжди. За якийсь рік, та що за рік, за якихось кілька днів, усі дерева навколо стануть для мене незнайомими. І якщо я зміг би відшукати приблизно це місце, то навряд чи впізнав би дерево, під яким закопана рушниця. Ні, я нічого конкретного не планував. Я ніколи не збирався сюди повертатись і викопувати рушницю. Напевно, це був якийсь підсвідомий імпульс. Вийнявши ножа, я зробив на дереві, біля якого стояв, глибоку зарубку. Потім відійшов кроків на десять і озирнувся. Пес нерухомо сидів на своєму місці, і я пішов до краю лісу, час від часу оглядаючись, все ще не вірячи у своє жадане звільнення. Розділ 24 Коли піді мною застогнав диван, за вікнами була суцільна темрява. Голи ноги, шла обертом голова. Останнє – від ейфорії Досі свобода була для мене Абстрактною річчю Тепер я зрозумів Що це таке насправді Та я був надто Змученим, щоб насолоджуватися Радощами І аби як постеливши ліжко Провалився в рятівний сон А сон Став просто такий Бальзамом на всі мої Душевні рани Мені наснилася Світлана И как наснылося. Я сидела на ее дома, на той самій кухне мы...